Творець Деміург, чи хто він, створив досконалим світ, виліпив землю, наче паляницю, все на ній в гармонії, злагоді, і серед тієї гармонії виросла істота з непомірно великою головою, і почала переробляти світ на свій вигаданий лад, і світ почав мінятися і хиріти, а головата істота – не може зупинитися Обмацала землю до останньої цятки До п'ятачка Евересту Та найглибшої океанської западини Печери, де ще міг ховатися Бодай в уяві злий або добрий дух І не стало таємниці Життя стало пісним Голова та істота Солодить його штучними витворами Вона лізе в космос А там її не ждуть Там пустка А якщо й не пустка Там свої монади і своя гармонія і станеться, станеться, колись прийде сила, може, й шабатурці тієї ж людини, яка струсне світ, і знову приведе його до ладу. Це може бути і людський витвір, якийсь суперкомп'ютер, який осягне втрачену гармонію. Далеко далеко чомусь світився купол колективного керівного органу, як виявилось, зовсім непотрібного, заселеного найбільшими індивідуалістами. Внизу ліворуч почувся гомін. В театрі скінчилася вистава, звідти повалили табуни інтелектуалів, вони жваво жестикулювали, ще жили чужим трагічним чи комічним життям. А мене раптом обійняв майже містичний страх, хоч запитання до самого себе були реальні і вкрай прості. А що, коли оце з Марійкою буде безкінечно? А моє життя? Нести на собі як покуту, але ж кожна людина повинна мати сім'ю, дружину, нормальну, дітей. І одразу чому покута? Це ж Марійка, в якій я знайшов себе, жив на її хвилі. Вона ніколи не нав'язувала себе, відступала в тінь. Насправді ж, насправді я йшов за нею і став кращим, поряднішим. Недопалок сигарети полетів у пітьму загубленою кометою. Я вернувся до кімнати. Дивне відчуття огорнуло мене. Мовби, це не моя квартира, а чужа. І водночас повсюдно натикаюся на щось щемке, болісно пам'ятне, на наше спільне «ми». Я вішав цю гардину, Марійка подавала, і люстру також. Марійка жартіливо смикала мене за ногу. Тепер це «ми» розбилося. Лишилося «я». Самотні, убоги та інше Я чи не я, до якого ні прихилитися, ні притулитися І з яким треба жити, якщо так можна сказати І моє я неприкаяно дибало по хаті Таке убоге, таке самотнє, що хотілося плакати І не моглося Мені не просто когось не вистачало Вистачало себе самого Квартира видавалася зимною, холодною, а ліжко – нарами. Я, мов би, з боку, мов би, сторонній, оглядав нашу квартиру і все наше життя. І не знав, куди притулитися, куди прихилитися, не знав, як жити. Поки був у відрядженні, щоденні дрібні клопоти відволікали від тієї великої необмірної думки. А тепер вона скрутила мене і ламала геть усе в мені. Не бачив сенсу життя без Марійки». І до одруження, і після провід вів я Так, мов би, було Але тепер мусив зізнатися, що так було Ну, сказати б, для інших Насправді ж провід був її Я й далі розповідав їй про мистецтво, історію, про світ Багато читав, багато знав Ще й намагався робити скидки Вона жінка Але виявилося, що скидки робить вона Непомітно і вельми тактовно. Живе життям природнішим, доцільнішим, правдивішим. Це від неї пішло. Не брехати в дрібницях, не попускати собі ні в чому. Ще раніше я привчив себе поводитися так, щоб це відповідало власним уявленням про честь, совість. Але і критерії, і уявлення були визначені мною самим. Марійка ж нічого не визначала, просто жила так, як вело їй серце. Вона ніколи не сварилася, не соромила мене, а була, мов би, еталоном і непомітно підкорила тому власному життєвому трибу «мій триб». У житті її вело щось більше, значніше. Щоправда, я іноді міг зірватися, гримнути на неї, а то й розпочатися,